Рік Янсі. Учень монстролога. Частина третя. Здається, я маю переглянути початкову гіпотезу. Цвинтар Олдгіл розкинувся на пагорбі за Новим Єрусалимом, закованою залізною брамою та кам'яною стіною, збудованими так, щоб присікти будь-які спроби зробити те, що робив Еразмус Грей і що привело його до дверей нашого будинку минулої ночі. Своє останнє місце тут знайшли ті, хто першими приїхали в колонію і потрапили в темні обійми смерті в перших десятиліттях XVIII століття. Мої батьки теж були поховані тут, так само, як і предки з клану доктора. Фактично, мавзолей сім'ї Ортропів був найбільш вражаючою і найбільшою спорудою на кладовищі. Він стояв на самій верхівці пагорба. Його було видно стоячи біля будь-якого пам'ятника, біля будь-якого могильного каменю на кладовищі. Це була масивна готична споруда, собор у мініатюрі. Здавалося, він домінує над іншими спорудами, немов житло середньовічного правителя над навколишніми будинками. І в якому сенсі Вортропи справді були правителями Нового Єрусалима? Прапраді доктора Томас Уортроп заробив статки на суднобудуванні та судноплавстві, а також виробництві текстильних виробів. Він був одним із батьків-засновників міста. Його син, прадід доктора, шість разів переобирався на посаду мера. Я не сумніваюся, що якби не робота, практичність, ощадливість і скупий англійський прагматизм предків Вортроп не зміг би дозволити собі розкіш, залишити мирську працю і стати філософом монстрології У нього просто не було б на це грошей Його особливе покликання було секретом, про який знало і шепотілося все місто Одні прикидалися хворими, інші боялися, але всі, за малим винятком, залишили його в спокої і відчували повагу Викликано, як я думаю, швидше величезним, неймовірним багатством доктора, що дісталося йому від предків, ніж його філософськими пошуками. Ставлення ідеально відображене в холодному кам'яному монументі, що височіє над Свінтером Олд-Хілл. Еразмус Грей кинув вішки біля залізних воріт, і з хвилинами сиділи, доки старий кінь важко дихав, відновлюючись після довгого, звивистого підйому до входу в цвинтар. «Мій револьвер, Уилл Генрі», – сказав доктор тихо. Старий подивився, як я передав револьвер доктору, облизнув губи і швидко відвернувся. «Сподіваюся, ви взяли зброю», – сказав йому доктор. «Вінчестер», – відповів Еразмус Грей. «Найбільше, що я стріляв із нього, це в гусака», – додав він із тугою. «Цілься в живіт», – спокійно сказав доктор, відразу під пащею. «Я так і зроблю, докторе», – сухо відповів Еразмус. «Якщо зможу як слід прицілитися, тікаючи в протилежному напрямку». І він знову кинув погляд назад на моє тіло, що стиснулося в грудку. «А хлопчик?» «Вил Генрі піде зі мною». «Краще б він залишився тут, біля воріт». Сказав старий Нам потрібен хтось для прикриття Гіршого місця на мій погляд Для нього не придумаєш Я можу залишити йому свою гвинтівку Він піде зі мною Твердо сказав доктор Уил Генрі Відкривай ворота Я вистрибнув із воза Переді мною були ворота За якими височив пагорб Із надгробками і пам'ятниками Що ряд за рядом піднімалися До вершини прихованою за гілками старих дубів, ясанів і тополів. За моєю спиною, повністю вкритий туманом, залишився новий Єрусалим. Жителі його спали в солодкому забутті. І навіть не здогадувалися, що над цією височною, цим островом смерті, що здіймається над морем ніжного весняного туману, який обвилікає все живе, не дрімає такий кошмар, перед обличчям якого всі страшні людські сни померкли б враз. Еразмус Грей скерував віз вузькою доріжкою, що облямовувала цвинтер та йшла вздовж стіни. Праворуч від нас була стіна, ліворуч – мерці, а над нами безмісячне небо, всіяне зірками. Нічне повітря було нерухоме, жодного подиху вітерця. Стояла тиша, яку порушувала лише рівномірне постукування копит коня, скрип і стогін коліс та тихе стрикотіння цвіркунів. Дорога була нерівною, через що віз кренився то на один бік, то на інший, у міру того, як ми просувалися вперед. Труп, що лежав поруч зі мною, хитався туди-сюди, і мене вразило жахливе порівняння – він був схожий на загорнуте немовля в колисці. Гірка пародія. Старий дивився вперед, поклавши руки, що тримали вішки на коліна. Доктор весь подався вперед, з тривогою вдивляючись у морок між деревами. Там, де дерева росли занадто густо, утворюючи арку над дорогою, якою ми їхали, доктор закидав голову і пильно вдивлявся в листя. «Тепер, Уил Генрі...» Потрібно пильнувати в обидва ока. Прошепотів він мені через плече. Вони легко піднімаються на дерева. Якщо самка антропофага раптом стрибне зверху, цілься їй в очі. Це її найвразливіше місце. Я витягнув зі зв'язки дерев'яний кілок і простежив за його поглядом. Вгорі, у темряві переплетених гілок над головою, моя уява одразу ж намалювала нелюдські силуети з величезними руками і чіпкими пазурами, що впивалися в багатовікові дерева та очі, що палають злістю та жагою до крові. Ми наближалися до східного кордону цвинтера. Вдивившись в темряву, я зміг розрізнити попереду обриси кута цвинтерної стіни. Раптом Еразмус повернув віс на крихітну порізану коліями доріжку, що звивалася між деревами і вела до самого серця кладовища. Наша поява потривожила якогось лісового звірка, можливо, білку або птаха, і щойно він завозився і зашурхотів у листі, доктор підняв револьвер, прицілюючись. Але прицілюватися не було в кого. Навколо стояв морок і не було видно нічого, крім тіней. Я почув, як він прошепотів. «Ось він, справжній ворог!» Ми вибралися з-під дерев і виїхали на відкриту місцевість, суцільно вкриту могильними каменями. Їхній шовковистий мармур мерехтів світлі зірок. Через півдюжини ярдів Еразмус зупинив віз. Я піднявся навпочіпки, і упірішив погляд у найближчий пам'ятник. Це був великий камінь, перекрашений геральдичними символами родини, похованої в цьому місці. Бантон. «Ось тут», – прошепотів старий розкрадач могил, вказуючи тремтячим пальцем на камінь біля дороги. «Те саме поховання, докторе!» Доктор Уортроп легко зістрибнув із козел і підійшов до могили. Він обійшов навколо неї, ретельно оглядаючи землю і щось бурмочучи собі під ніс, тоді як Еразмус Грей і я стояли, боячись поворухнутися, і спостерігали за ним. Мій погляд був прикутий до могильного каменю, біля якого походжав доктор. Точніше, до імені, викарбованого на ньому. Еліза Бантон. Народилася 7 травня 1872 року померла 3 квітня 1888 року. Лише місяць пролетів від її 16-річчя, як байдуже смерть, нехтуючи юністю, уклала у свої холодні обійми ледь порозовілий і ще не розкритий бутон її жіночності. І це тільки для того, щоб передати її в обійми істоти – Менш байдужує, ніж смерть, для союзу більш брудного і образливого, ніж смертельні узи. За два тижні Ліза Бантон перетворилася з невинної нареченої смерті на інкубатор для плоду монстрів. Я перевів погляд із холодного каменю на тіло, загорнути в біле простирадло, і серце моє пронизив біль. Бо раптом я зрозумів, це більше небезіменний труп у возі. Небезіменна жертва. У неї є ім'я Еліза. І сім'я, яка, мабуть, любила її, тому що на похорон її одягли в найкрасивішу похоронну сукню, прикрасили шию намистом з найчистіших перлів і навіть вишукано поклали її кучері на подушечці з найбілішого шовку. Але їй випала доля не спочивати з миром серед покійних побратимів, а бути з'їденою. Старий, мабуть, відчув мої душевні страждання Тому що він раптом поклав руку мені на плече зі словами Ну, нічого, нічого, малий Раптом його голос змінився І замість співчуття в ньому зазвучало обурення Він не повинен був привозити тебе сюди Це справа брудна і темна «Не місце тут, богоязливому християнину, а тим більш дитині!» Я скинув його руку зі свого плеча. Я не шукав співчуття з боку людини, що займається такою безчесною і ганебною справою, як Еразмус Грей. «Я не дитина», – сказав я. «Ах, не дитина? Тоді, значить, старі очі Еразмуса Грея перетворили його на брехуна». «Дай, ну я погляну на тебе ближче!» Він зняв з мене стару шапочку і втупився на мене згори донизу. На його губах грала посмішка. І хоч як я пручався, вираз його обличчя був настільки комічним, коли він зображував, що ретельно вдивляється і вивчає мене, що я спіймав себе на тому, що посміхаюся у відповідь. «Ага! І справді не дитина! Що ж, «Значить, славна молода людина! А знаєш, Вил Генрі, що спочатку збило мене з пантелику? Твоя шапка! Надто вже вона мала для такого здоровенного хлопця, як ти! Дорослий чоловік має носити дорослий головний убір!» З цими словами він поставив мені на голову свій величезний солом'яний капелюх із полями. Він повис у мене перед очима, повністю закривши обличчя на превелике задоволення старого. Його сміх ставав дедалі голоснішим, і старий віз тремтів у такт. Я сунув його капелюх на потилицю і побачив старого просто перед собою примарний худий силует на тлі оксамитового неба, а на лисій голові моя крихітна шапочка. Я й не помітив, як сам почав реготати разом із ним. «Як ти вважаєш, Уил Генрі? Чи правда те, що ми – це те, у що ми одягнені? Бо я справді почуваюся тепер на 50 років молодшим, клянуся, це так!» Нетерплячий крик доктора перервав наші галасливі веселощі. «Уил Генрі, запались молоскип і принеси кілки! Ворошись, Уил Генрі!» «Повернемося до справи, містера Генрі!» Сказав старий із ноткою суму в голосі. Ми наділи кожен свою шапку. Потім старий ласково взяв мене за підборіддя і підняв його, щоб подивитися мені в очі. «Ти прикривай мене ззаду, а я прикриватиму тебе», домовилися Уил Генрі. Він простягнув мені руку. Я взяв її і швидко потис, перш ніж зістрибнути на землю. Раз доктор кличе, «Звісно, я піду». Я нахилився над возом і витягнув смолоскип із в'язку кілків із наших запасів. Коли я приєднався до вортропа біля могили Елізи Бантон, доктор стояв на вкарачки і ніс його був за два дюйми від свіжороскопаної землі. Він принюхувався, як шукач, що напав на ледь вловими слід здобичі. Трохи захекавшись, я стояв перед ним, а він мене навіть не помічав. В одній руці я тримав ліхтар, в інші кілки. Я чекав подальших розпоряджень, доктор щасили втягував носом повітря. Очі його були заплющені, а лоб насуплений, так сильно він був зосереджений на своїй справі. «Я дурень, Уил Генрі», сказав він нарешті, не піднімаючи голови і не відкриваючи очей. Тільки дурень вважає доведеним те, що мудра людина залишає для дурнів. Не піднімаючись, він повернув до мене голову. Очі його раптово відкрилися. «Запалений факел, Уілл Генрі!» Я з ніяковіла відвернувся і одразу ж знову розвернувся обличчям до нього, бо він рявкнув. «Та залиште кілки тут! Піди запали смолоскипи, і принеси його мені!» «Та ворушись, Уілл Генрі!» Коли я захекавшись прибіг назад, старий Еразмус Грей уже зліз із воза і стояв, спершись об його край, і притискав до себе гвинтівку обома руками. Він мовчки дивився, як я риюся в мішках у пошуках сірників. Потім дістав із кишені люльку і кисет і почав набивати люльку тютюном. Тим часом я з наростаючою панікою перебирав вміст мішків. Я точно пам'ятав, що брав сірникову коробку з каміна, коли збирався. Але от тільки поклав я її в мішок чи залишив біля задніх дверей. «Що шукаєш, малий?» – поцікавився Еразмус, витягуючи з кишені сірник і запалюючи його підошву чобота. Я відірвався від мішків і сумно похитав головою. На очі в мене набігли сльози. Можна було забути, що завгодно, але не сірники. Старий торкнувся полум'ям люльки і солодкий аромат тютюну наповнив повітря. «Вил Генрі!» – покликав доктор – Минуло ще трохи часу, перш ніж до мене дійшло те, на що я дивився впритул і не бачив. Я тут же відчайдушно попросив у старого сирника і нарешті запалив смолоскип. Руки в мене тремтіли. Коли я біг назад до доктора, його міркування про найлютішого ворога нарешті стали мені повністю зрозумілі. Засліплений страхом, я перестав міркувати і не бачив того, що було в мене під самим носом. Доктор узяв факел із моїх тремтячих рук і запитав. «Хто наш ворог, Уил Генрі?» Він не став чекати відповіді, а стрімко розвернувся і продовжив огляд могили, обходячи її з усіх боків. «Кілки, Уил Генрі!» – скомандував він. «І тримайся ближче!» Зі зв'язкою кілків у руках я пішов за ним. Доктор ішов, тримаючи факел так низько, щоб світло падало на землю. Час від часу він зупинявся і, простягаючи руку назад, вимагав кілок. Я вкладав по одному в його долоню. Він стромляв кілок у землю і йшов далі, доти доки п'ять кілків не було встромлено в землю. Два з обох боків могили, а три в різних місцях нерівних горбків виритої з могили свіжої землі. «Я не знав, що він позначає, і навіть чому він позначає саме ці місця». Земля навколо нічим не відрізнялася від тієї, в яку були встромлені кілки. Після ще двох кругових обходів, кожен на кілька кроків далі від могили, він зупинився, високо тримаючи факел і оглядаючи виконану роботу. «Дуже цікаво», – пробормотів він. «Уил Генрі, піди і відкни кілки глибше». «Встромити кілки, сер? Постарайся встромити їх якомога глибше в землю!» Мені вдалося проштовхнути їх у глиб не більше, ніж на дюйм. Грунт був кам'янистим. Коли я повернувся до нього, він невдоволено хитав головою. «Містер Грей!» – покликав він. Старий підійшов, ледь переставляючи ноги. Він тримав гвинтівку, поклавши її на згин руки. Доктор повернувся до нього, високо піднявши факел. Світло вихопило з темряви втомлені риси обличчя старого. Тіні, що танцювали, впали на зморшковаті щоки і розсічену брову. «Як ти знайшов цю могилу?» – запитав доктор. «Я знав місце, що належить родині Бантонів», – відповів той. «Ні, я маю на увазі, чи було видно, що це свіжовирита могила». «Ти помітив, що землю в цьому місці копали?» Еразмус негативно похитав головою. «Якби воно було так, я б не поліз у неї, докторе». «Це чому?» «Я б вирішив, що хтось уже поживився тут до мене». «Щось уже поживилося тут до нього, це точно. У цьому й був сенс запитання доктора». «То ти не помітив нічого незвичайного минулої ночі?» «Тільки коли я відкрив труну?» – сухо відповів старий. «Ні ям, ні насипів землі поруч із могилою!» Геразмус похитав головою. «Ні, сер, нічого такого!» «Ніяких незвичайних запахів?» «Запахів? Ти не відчув дивного запаху, схожого на гнилі фрукти?» «Тільки коли я відкрив труну?» «Але в запаху смерті для мене немає нічого незвичайного, докторе Вортроп!» «Ти чув що небудь дивне? Фиркання або такий шиплячий звук?» «Шиплячий?» Доктор випустив повітря крізь стиснуті зуби. «Ось такий!» Еразмус знову похитав головою. «Усе було, як завжди, докторе, у всіх сенсах, до тих пір, поки я не відкрив труну!» При згадці про це старого пересмикнуло. «І до цього ти не помітив нічого незвичного». Розкрадач могил відповів, що ні, не помітив. Доктор відвернувся і почав розглядати саме поховання. Потім увесь простір, що належить родині, потім землю під ним. Він пильним поглядом окинув в низку дерев праворуч, що росли вздовж доріжки, за якою була кам'яниста стіна – прихована зараз за розлогом чагарником». «Дуже цікаво», – пробурмотів доктор знову. Він струсив із себе замисленість, і його тон різко змінився. Щойно він був занурений у роздуми, але тут раптом заговорив твердо, навіть жорстко. «Таємниця дедалі глибша і незбагненніша, але до мети нашого приїзду сюди це не має стосунку. Копайте могилу, містер Грей!» І ти теж копай, Вільгенрі. Ми повернемося зі світанками і будемо молитися, щоб з першими променями сонця удача повернулася до нас. Можливо, денне світло виявить ті докази, які приховує нічна темрява. Ворушись, Вільгенрі, треба закінчити якнайшвидше. І він залишив нас поспіхом, пішовши до дерев, низько світячи перед собою смолоскипом, нахиляючись вперед у міру того як просувався, переводячи вогонь то вправо, то вліво і постійно бормочучи щось собі під ніс. «На його місці я б не наближався до тих дерев», похмуро сказав Еразмус Грей. «Але я й не мисливець за монстрами, чи не так?» Він поплескав мене по плечу твердою мозолистою рукою. «Давай новорушитися, Уил Генрі, як каже твій господар. що більше рух береться за роботу, то швидше вона просувається. Через 20 хвилин, коли спина в мене відвалювалася, а тонка шкіра долонь горіла, і я вже не погодився б із цим висловлюванням. У нашому випадку, навіть коли ми копали в 4 руки, робота не просунулася настільки, наскільки ми очікували. Ми вирили яму глибиною лише в 3 фути. Грунт Нового Єрусалима, як практичний в усій Англії, був кам'янистим і твердим І могила Елізи Бантон Уперто не піддавалася нашим лопатам Незважаючи на те, що минулої ночі Її двічі перекопав Еразмус Грей У пошуках жахливого скарбу Продовжуючи копати Я думав про величезного антропофага Який без жодного інструменту Лише сталевими пазурами Якось зміг розкопати цю могилу Щоб дістатися до тіла як і доктор, я вважав найбільш цікавим те, що ми не знайшли жодних ознак його вторгнення. Та й Еразмус стверджував, що нічого не бачив минулої ночі. Чи міг старий не догледіти щось у темряві? Чи міг він просто не помітити щось важливе у своєму бажанні докопатися до скарбів? Чи в поспіху випадково знищити докази, коли відступав із виявленою знахідкою? Ми чули, як доктор Уортроп угою за 50 ярдів від нас ходить під ліссям, як шародить під його чоботами торішнє опале листя, як перериваються ці шурхоти незв'язними вигуками чи то переляку, чи то здивування. Коли ми почули перший такий зоїк, Расмус Грей стривожено підняв голову, думаючи безсувнівно, що доктор знайшов, або доктора знайшла істота подібна до тієї, що висіла в підвалі нашого будинку. Але ні, то не були крики паніки або страху. Я заспокоїв старого, то були вигуки рудокопа, чия лопата знову і знову вириває лише порожню землю. Тим часом доктор повернувся і опустився на землю на краю ями, яку ми копали. Він був пригнічений, смолоскип він встромив, у насип із сирого ґрунту. Він підтягнув ноги до грудей і обхопив коліна своїми довгими руками, дивлячись на наші спітнілі від втоми обличчя з виглядом людини, яка зазнала непоправної втрати. «Ну, знайшли щось, докторе? запитав Еразмус Грей. «Нічого», – відповів він. Еразмус Грей, очевидно, відчував від цього настільки ж сильне полегшення, Наскільки сильне розчарування відчував доктор. «Це кидає виклик усій логіці», – сказав доктор, ні до кого конкретного не звертаючись. «Це плювок в обличчя здоровому глузду». «Антропофаги не фантоми і не перевертні. Вони не вміють літати над землею, як ельфи, або переміщатися з місця на місце за допомогою астральної проекції». Антропофаг, мабуть, знайшов її завдяки тому, що гостро відчуває запахи, і запах мав привезти його сюди. Але на цьому місці, проте, як і на навколишній території, немає жодних ознак його просування. Ні слідів, ні спор, ні зламаних гілок, нічого. Неподалік від доктора лежав кілок. Він дотягнувся до нього і почав спритно крутити його швидкими пальцями». Антропофаг залишив би собі дірку в землі, щоб повітря могло надходити всередину могили. Він залишив би сліди, відбитки ніг на землі, а тут не прим'ята жодна травинка. Його погляд упав на наші підняті вгору обличчя. Він пильно подивився на нас зверху вниз, а ми пильно подивилися на нього. З хвилину ніхто не вимовляв ні звуку. «Ну, і що ви застигли? Копайте!» «Копайте!» Він підвівся і роздратований із силою жбурнув кілок у підлісок. Густе листя поглинуло його з приглушеним звуком тріснутої гілки і шурхотом опалого листя. З доріжки позаду нас донеслося фиркання і сопіння. Всі голови повернулися туди. Старий кінь з тримтячими ніздрями і переляканими очима вийшов з-за дерева із тихим ржанням. У чому справа, старенька без? ласково запитав Еразмус грей. Що трапилося, дівчинко? Тварина мотнула головою, витягнула худу шию і забила копитом об жорстку землю. Старий віз скрипнув, а розхитані колеса неприємно заскриготали. Я подивився знизу вгору на доктора, він усіма очима дивився на коня, руки його були опущені вздовж тулуба а вся увага зосереджена на напруженому стані тварини. «Її щось сильно налякало», – сказав Еразмус Грей. «Тихіше», – сказав доктор, ледь чутно одними губами. Він повільно повернувся навколо своєї осі, пильно вивчаючи прилеглу до могили землю і доріжку, що обвиває високі могильні камені, які тьмяно мерехтіли у світлі зірок, немов завмерлі вартові. Раптом доктор зупинився спиною до нас, вдивляючись у морок між деревами. Довгою і страшною була мить, коли не було чути жодного звуку, крім дихання старої без і переступання її підков. Доктор підняв ліву руку, стискаючи і розтискаючи пальці. Спина його напружилася, і кошмарне перечуття небезпеки, що насувається, накрило мене з головою. Ще кілька хвилин. Минули в тяжкому мовчанні. Лише занепокоєння коня наростало, Як наростав і мій страх. І ось тут, на межі моторошної тривалої тиші, Збоку дерев почулося шипіння. Це був низький звук, ритмічний, гнітючий. Він виходив не з одного конкретного місця, А ніби звідусіль. Не то відлуння, не то розмова. Уривчаста низка звуків хаотичних, живих, пауза, пауза. Доктор повернув голову і подивився на мене через плече. «Уіл Генрі, прошепотів він, ти не забув наповнити тигелі порохом? Ні, сер, пошепки відповів я йому. Швидко принеси їх. «Але тільки обережно, Уил Генрі, застаріг він мене, коли я вилазив із ями». Він опустив руку в ту кишеню пальта, де в нього лежав револьвер. «Не біжи і пригнися, а було б ще краще, якби ти дістався до воза повском. «Я залишив у возі гвинтівку», – сказав Еразмус. «Я принесу снаряди, а хлопчик нехай краще». «Ні, стій, де стоїш». «Пішов, Уил Генрі, потихеньку, давай, і візьми стільки тигелів, скільки зможеш забрати. «І мою гвинтівку, якщо зможеш, Уил!» – тримтячим голосом вимовив Еразмус. Поки я повзком пробирався до воза, я чув, як він нетерпляче шепоче доктору. «Не слід залишатися тут, докторе. Ми повернемося, коли розвидніється, і поховаємо її». Це ж безумство у темний час усякої нечисті. Доктор уривчасто і грубо щось відповів. Я не розчув, що саме, але суть його висловлювання була зрозуміла. Він відхилив прохання старого. Подальші події яскраво показали, що за вперте небажання доктора підкорятися одному з основних інстинктів, який він характеризує як страх, ми заплатили жахливу ціну. Є в житті моменти, коли страх Наш найвірніший І, можливо, єдиний друг Я розвантажив міст мішка у возі А потім упакував тигелі Чотири бляшані циліндри Розміром з кавову банку Наповнені порохом Назад у мішок Без повернула голову до мене І голосно заіржала То було благання зглянутися над нею І покинути це місце Кінський еквівалент Нещодавному проханню її господаря. І хоча завдання моє було терміновим, я погладив її по гладкій шиї заспокоюючи, а потім знову поповз до могили, тримаючи мішок в одній руці, а гвинтівку Еразмуса в іншій, яким же довгим здався мені цей зворотній шлях до напіввиротої могили. Однак же, коли я дістався, виявилося, що за час моєї відсутності нічого не змінилося. Еразмус так само стояв, зігнувшись у ямі. Доктор чекав на краю. Факел горів у тому місці, куди його встромили. Світло падало на доктора, і той відкидав довгу-худу тінь на землю. Еразмус схопився за ствол гвинтівки і висмикнув її з моєї руки. Він ліг на край могили з гвинтівкою на готові, як солдат у траншеї. Тільки верхівка стирчала над поверхнею ями. Я проповз далі до доктора. Піднімайся, Вил Генрі, прошепотів доктор, потихеньку, потихеньку. Шепіння тим часом припинилося. Тепер усе було тихо, тільки час від часу лунала перелякане фиркання коня. Якщо вона втече, хто допоможе нам? Якщо антропофаги накинуться на нас, а в нас не вистачить снарядів, як ми втечимо від монстрів? Один стрибок, яких сягає сорока футів. Час минав. Ніч була тиха. Нарешті Размус тихо покликав зі свого притулку. «Вони пішли, слава Богу! Та й нам пора, докторе. Повернемося в день. Нехай краще люди засічуть мене, коли я буду ритися в могилі, ніж тихіше, старий дурень!» Зашипів на нього доктор. «Снаряд, Вил Генрі». Я витягнув циліндр із мішка і вклав його в ліву руку доктора. У правій він тримав пістолет. Доктор запалив шнур від смолоскипа і одним граціозним рухом метнув тигель у напрямку гаю. Він вибухнув серед дерев, осяявши миттєвим яскраво-білим світлом усе довкола, немов спалах фотографа. Десь позаду без здригнулися і забилися у своїй упряжі. Внизу Еразмус видав переляканий крик. Я нічого не бачив, засліплений спалахом. Він тривав лише мить, залишивши перед очима лише контурне зображення дерев. Вони немов закарбувалися в моїх очах, але там не було ніяких семифутових гігантських обрисів із рядами блискучих гострих зубів посередині грудної клітки. «Дуже цікаво», – сказав доктор. «Дай мені ще один, Уил Генрі». «Вони відступили, кажу вам». Страх Еразмуса Грея перейшов, як це часто буває, у роздратування. «Якщо вони для початку взагалі тут були. Дивні звуки на цвинтері вночі, у цьому немає нічого дивного. Можете мені повірити, я частенько тут буваю. Тож можете залишатися, якщо бажаєте докторе Пелінор Уортроп». «А ми з конем залишаємо це місце. Я вже казав вам, що не варто було їхати сюди сьогодні вночі і не варто було тягнути з собою дитину. Тепер я їду. І якщо хочете, щоб я підвіз вас до міста, їдьте зі мною». Він поклав гвинтівку до наших ніг і почав швидко дертися вгору, вилазячи з ями. Але Еразму грею не судилося її покинути. Величезна лапа, удвічі більша за людську, з дводіймовими, сіро-сталевими, гострими, як бритва, кігтями, на кінці кожного мертвотно-білого пальця вирвалася з під землі в нього під ногами. За нею пішла м'язиста рука, вкрита чорною землею і пісковиком, а потім. Наче в сповільненому кошмарному сні з глибин, розсуваючи ґрунт, з'явилися широкі плечі з моторошними, немиготливими очима прямо на них, преворуч і ліворуч. Вони страшно мерехтіли у світлі, увіткненого в землю смолоскипа. І ось, врешті-решт, назовні виліз трикутний торс, в центрі якого зяєла паща з тридіймовими іклами». Антропофаг клацав пащею, як акула, що відчула кров у воді Лапа схопила старого за ногу Гачкуваті нігті впилися йому в стегно Еразмус простягнув до нас руку Його крик жаху і болю досі стоїть у мене у вухах Як застиг перед очима і його відкритий рот, що голив жалюгідні рештки зубів а внизу, абсурдною римою, усієна іклами паща монстра, що намагається стягнути старого за ноги, що відбиваються. Інстинктивно я схопив старого за зап'ястя протягнутої руки. Це було нерозумно, і безсумнівно доктор був проти. Він прийшов у жах. «Відпусти його, Уил Генрі! Відпусти!» У середині могили антропофаг уже цілком заковтнув ногу Еразмуса Грея своєю слинявою пащею, і зуби його зімкнулися. Чорні очі оберталися в очницях. Я зіслизнув до ями, і ось уже мої голова і плечі опустилися через край. Крики старого віддавалися в мене у вухах, як гуркіт грому, а паща внизу продовжувала працювати, цокаючи, затягуючи все глибше. Я відчув, як доктор схопив мене за руку. Я ледь розрізняв його голос за нестямними криками з ями. «Відпусти його!» Але це не я вчепився залізною хваткою в руку іншого. Це Еразмус Грей не розтискав пальців, вчепившись у мене. Його пальці кільцем обхопили моє зап'ястя, і тягнули мене вниз слідом за собою. Уортроб на секунду випустив іншу мою руку, і я практично звалився в яму. Як раптом краєм ока побачив, як доктор обрушив рукоятку револьвера на голову Еразмуса Грея. Я повернув голову, відвернувшись від ями, і побачив, як доктор спускає гачок, перериваючи крики і муки старого одним клацанням. Гримнуло, спалахнуло, і я відчув гарячі краплі крові, мозку й уламки кісток, що бризнули на мою потилицю і на шию ззаду. Пальці на моєму зап'ясті розтиснулися, і млява рука Еразмуса Грея пішла за тілом. Він впав на дно ями, на мить накривши собою немислиму істоту із закривавленим ротом, але те, що цей рот продовжує плямкати. Я, як і раніше, чув. Чув, як зуби ламають кістки, як лопаються сухожилля. Дивне хрюкання, немов величезний кнур, втягує носом повітря в підліску. Схопивши мене за штани, доктор відтягнув мене від ями із дивовижною силою, безсумнівно силою, яку дає адреналін, що надходить у м'язи, одним ривком поставив мене на ноги. Він підштовхнув мене до стежки і сказав тільки одне слово – Загалом зайве за цих обставин. «Біжи!» Я підкорився. На жаль, те саме зробила і старенька Бес, яка рванула вперед із силою коня наполовину її молодшого. Віс віддалявся від мене, я стрибками погнався за ним. Переляканий кінь звернув зі стежки і кинувся через свинтер. Я біг за ним, маневруючи між надгробками». Я вважав за краще не озиратися, але до мене долинали звуки, які підтверджували, що доктор біжить слідом за мною. А ще я чув інші звуки, сиплі, різкі, і вони долинали з усіх боків. Як я вже говорив, для свого зросту я бігав досить швидко, але ноги доктора були довшими, і зараз він обігнав мене. Він дотягнувся до бортика воза, що підстрибував на камінні, застрибнув у нього, приземлившись прямо на труп дівчини, і простягнув мені руку. Може, у мене уява розігралася, але мені здалося. Саме в цю мить я відчув щось позаду себе. Відчув його гаряче дихання на шиї та швидкі важкі кроки в'язкою багнюкою. Кроки, які нас доганяють мене. Хрюкання і шипіння їхніх голосів тепер стало голоснішим, у цих звуках чулися розчарування і наростаюча лють. Доктор ліг на живіт поруч із тілом Елізи, простягуючи мені ліву руку. Я зробив ще ривок вперед, і наші пальці вже переплелися. Але тут віз страшно хитнувся в бік. Старенька Бе скидалася то вправо, то вліво, торуючи собі дорогу між надгробками, без визначеної траєкторії і мети засліплена лише інстинктом бігти». Доктор прокричав щось, і хоча я був усього за кілька ярдів від нього, я не зміг розрізнити слів. Його права рука зметнулася в напрямку мене, у ній блиснув револьвер. Дуло його цілилося кудись трохи вище мого плеча. Доктор закричав вдруге, пролунав постріл, і сорочка на моїй спині тріснула, зачеплена лапою монстра. Значить, це був не пліт моєї уяви. За мною гналося чудовисько. Лівою рукою доктор схопив мене за зап'ястя. Так само, як і Размус біля могили, він потягнув мене на себе, хоча цього разу потягнув у бік життя, а не смерті. Він втягнув мене у віс, і я впав поруч із ним. У це було важко повірити, але він майже одразу ж кинув мене, сунувши револьвер у мою тримтячу руку, лише крикнувши мені у вухо. Я перебираюся вперед. Що він і зробив. Перебравшись на вкарачки до сидіння попереду, до віжок, які були зараз нашою єдиною надією на порятунок. Раніше я ніколи в житті не стріляв із пістолета, але зараз я стріляв доти, доки не скінчилися набої і не задимівся ствол. Бо я палив по величезних постатях, які мчали слідом за нами вночі. Вони злазили з дерев. Вони лізли з могили Елізи. Дюжини, десятки дюжин. Вони гналися за нами гігантськими стрибками. Руки, витягнуті вперед, пащі розкриті, безбарна шкіра мерехтить у світлі зірок, наче кожна могила і склеп вивергли з себе гніючий вміст. Було ясно, що нас нас доганяють. Я дивився в безпорадному жаху, як дедалі більше і більше скорочується відстань між нами і зграє її монстрів. Вік старенької БЕС виявився сильнішим за інстинкт виживання, і її ноги стали слабшати. Позаду мене доктор вилаявся так, що йому позаздрив будь-який моряк з торгового судна. З жахливим тріском дерева, що ламається – Віз раптом зупинився. Мене відкинуло на спину, і голова тільки тому не розбилася від удару об дошки, що я вдарився об м'яке тіло Елізи Бантон. Я сів і озирнувся. Стара шкапа проскакала між двох величезних кленів. Вона то проскакала, а ось віз не проліз. Ми міцно застрягли. Доктор Вортроп відреагував миттєво. Він перестрибнув через сидіння на лаву поруч зі мною. Монстри були тепер уже за сотню футів від нас, і я відчував їхній запах, не порівняний ні з чим, що я знав дотепер. Нездоровий запах. Схожий, хіба що на гнилі фрукти, гідкий і терпкий. «Геть з дороги, Уил Генрі!» – крикнув доктор. Я відкотився в глибину воза, а доктор просунув руки під плечі мертвої дівчини і з гарчанням не менш первісним, ніж наші переслідувачі, скинув її донизу з воза. Мертве тіло вдарилося об землю з нудотним глухим стуком. «Збруя — Збруя! — крикнув доктор. — Відпрягай коней від воза, Уилл Генрі! Я зрозумів його намір, переліз через сидіння і зістрибнув на землю поруч із конем, що вибився з сил. Нещасна тварина збожеволіла від страху. Її очі вилазили з орбіт. Ніздрі тріпотіли, з рота йшла піна. Метнулася тінь. Щось стрибнуло до коня, і я мимоволі скрикнув. Але це був лише доктор, який розпрягав його з іншого боку. «Уил Генрі!» – крикнув він. «Готово!» – крикнув я у відповідь. Доктор схопився верхи на без, Підхопив мене за простягнуту руку і підняв на коня, посадивши позаду себе. Без не треба було квапити. Вона рванула вперед, керована тепер упевненою рукою доктора, до воріт кладовища, до дороги. Один лише раз я обернувся, лише один. І тут же відвернувся, притулившись щокої до спини доктора, заплющивши очі, вчепившись обома руками в його пальто. «Я хотів одного». «Ніколи не бачити того, що відкрилося моєму погляду, коли я обернувся». Відчайдушний прийом доктора вдався. Монстри кинули переслідувати нас і накинулися на труп. Вони рвали його на частини в ненаситному сказі, підкидали шматки білого савану в повітря, відривали руки від тулуба, відривали ноги і голову і відправляли шматки плоті в свої глотки – поглинаючи їх із хрускотом. Останнє, що я побачив, перш ніж заритися обличчям у пельто доктора, були розкішні темні кучері, що звисали каскадом із щелепи антропофага. До головних воріт і через них, прямо на Old Hill Cemetery Road і потім у напрямку Нового Єрусалима. Без перейшла з голопу на рись, потім на втомлений крок. Вона йшла Важко стукаючи копитами, з низько опущеною головою і темною гривою злиплою від поту. Ми відпочивали разом із нею, і тиша приголомшувала після нашої шаленої гонки. І єдине, що, як я пам'ятаю, сказав доктор, за всю довгу дорогу додому було, що ж, Вилл Генрі, «Здається, я маю переглянути свою початкову гіпотезу».